Det är fredag Kväll Kanske Och dans i Folkets Park Det är dit man ska gå Om man vill bli stor och stark Så sjunger Ron och Ragga en gång i tiden Tommy, vad sjunger du en gång i tiden? Eh uh. Jag, jag, jag, jag, jag sjöng aldrig när jag var liten Nej Alltså typ jag, jag, Du vet den här uh, Talk about, talk about Talk about moving Da da da da da Da da da da da mm, mm, ja. mm. Jag En gång i tiden när jag sjöng på den låten För det var min favoritlåt när jag var liten mm. Då sjöng jag Zuckerberg, Zuckerberg, sockerberg Movie Sockerberg-movie? Mm. Jag visste, inte, jag, visste inte att någon, jag visste ju inte vad talk about. Jag hörde, ju inte, jag hörde ju liksom... Det var lite misheard lyrics för sin tid där. Ja, men du, du höll ju på med... Så, sånt som är roligt på internet, det höll ju du på med när du var liten. Ja, offline när jag var typ 3-4 år. Ja. ja. Jag visste ju inte vad talk about var, men jag vet vad Sockerberg är för något. Ja, Sockerberg, mm. Det är ett berg av socker. Mm. Det är, liksom, det är inga konstigheter. Det var ju någonting, du, var ju någonting som du, du kunde relatera. Till. Ren jävla svenska. Ja. Som jag knappt behärskade uh. back in the days. Men apropå folk som sjunger Tommy. Mm. Eh, helgen som var. Eh, så gick ju Getaway eh, Rock Festival. Av i stapeln här. Ah, jävle. Ja, jag, Lilla jag, jävla jävlar eh, Jag vet inte om det var tredje eller fjärde år nu. Grejen är jag har aldrig varit där. Mm. Men, men i lördags. Eh, Rent spontant så tyckte jag att det var värt 950 spänn att gå in där vid fyra tiden på eftermiddagen. Alltså det, uh, alltså det, det hänger så här, posters uppe i slussen här i Stockholm för att promota det. Jo men alltså det, get, det är ju det, det, det, det kanske inte du har koll på men det är liksom det är samma. Alltså Sweden Rock Festival. Get, alltså det är ju en stor festival. Uh, liksom. Är det det största jävla har? Jag tror fan det. Det är ju Jevalia. Och när bocken brinner. Ja, när, ja, när bocken brinner. Då, då, då stannar Sverige. Det räknas inte Brynäs också som någonting stort? Nej. Eller, Nej. Okay. Jo, jo, det gör vi. Det, det ja, men hur som i alla fall. Jag, jag, jag, ska, jag ska göra en shoutout. Eh, hej, hej Maria och Madde. Eh, oh, jo, men det, det var ju så roligt. Eh, jag skulle gå och, och, och titta på min eh, buksvåger Ralf. När han sjöng sitt rockband Mustache Enda gången du får ju shoutout till folk som inte är kända Är om mm. du har vunnit ett pris ja, men det, har, alltså, det var ju ett litet pris för att Maria känner jag ju Sen, sen Uppsala dagarna Men hennes väninna Hade jag aldrig träffat och, och, och, typ, Det var ju det, som var det första de sa det Var ju så här, vad har du Tommy då? <laughs> ja just det ja. Uh... För en ludd utan Tommy Då, då måste man ju ifrågasätta Ja, men det är det som är lite roligt det är för det folk, inte som så till. folk som inte känner oss och lyssnar på podden, ja, de kanske har en bild av att vi typ så här är kompisar uh, och, och, och, och, och så. Och det är vi väl på ett sätt, men det är inte så att... Inte man sitter så har, mycket utanför ditt hem. Nej, nej, för saken är den att jag, jag sysslar ju med, med saker och ting som du inte vill göra. Mm. Uh, och, och Typ gå ut Ja, precis. Var utanför lägenheten. Precis. Så utanför äh. ditt hem är vi inte kompisar? Nej. Jo, fast när vi går och handlar på ika då är vi <laughs> okay. också kompisar. I, I ditt vardagsrum och på Ica. Ja, jävla ja. Och hemma hos dig är vi också kompisar. Ja, men det var länge sedan nu. Det var jättelänge Så sedan den, jag var hemma hos dig. Alltså, det här är neutral zon nu. Ja, det är det. Ja. Ja, det, det känns som att det känns som att när vi väl hänger då gör vi det hemma i min ja, soffa om, om du skulle komma hem hit nu då skulle det bli lite dålig stämning så det är lite awkward för att det här är en neutral zon nu det här är inte en, mm. en zone längre nej det är inte det nej. jag har ju sovit jättemånga gånger på din soffa mm. ja. men, men det, det är väl roligt att, att, att, att folk, folk eh, lyssnar på oss um, eller hur ja annars skulle Och. det inte vara så stor idé att göra det här och att de berättar det när de, när de träffar en också. Så att man vet att de lyssnar. Ja, om, om, om, om de hejar. Det var, en, mm. det var en, när jag kom hem från Bollnäs för två, två veckor sedan tror jag. Då mm. var det en som hade sett mig på T-centralen. Men mm. inte vågat slash orkat hälsa. Mm. Så, och sen fick jag veta det på Twitter sen istället. Men om man ser oss, visst man hälsa då? Ja men precis, det är väldigt ofta jag tror att det var Ludde jag såg eh, men jag vågar inte gå fram och säga hej. Mm. Och då blir jag bara så här skyldig själv då? <laughs> ja, nej men eh, det känns ju som att de oft, oftast gör det eftersom det är då man får veta det. Mm. Ja. mm. Nu, nu sitter vi här och liksom tar, slår oss själva för bröst och, och vill att folk ska komma fram och säga hej. Ja, ja. Speciellt, om ni, spe, speciellt om ni ser mig tillsammans med någon. För typ tre veckor sedan så var jag med en kompis. och Hon skulle med ett uh, tåg hem till Göteborg. Mm. Och då var det en som så här pickade mig på axeln och frågar Är det du som är Tommy Håkansson? Eller heter du Tom Håkansson? Och då, då, då är det ju jättebra... det mycket bättre om, om, om någon känner igen en när man är med någon än när man ja. är själv. Ja, och speciellt då i det här fallet då när du, när du befann dig tillsammans med, med, med en kvinna. Precis. För då kände du att nu blir hon imponerad. Mm, precis. D det, här, det, här, det här är ju minst fem poäng för mig. Liksom. Mm, mm, mm. Mm. Men äh, jag vill återkomma till, till den här rockfestivalen Tommy. För, för att jag var ju på den i helgen. Eh, och sen i tisdags hade vi vår första planeringsdag på jobbet. Eh, för, för det här läsåret. Um, och, och, och jag gjorde en reflektion då. Jag kunde slå, slå ihop upplevelse från, från getaway till den här föreläsningen och jag tänkte att vi skulle prata lite om, om det här med toaletter Tommy mm -hmm. mm, och jag vet att jag kanske har lite svårt att få dig med på, på samma bana och förstå vad jag menar nu, men jag ska försöka så där um, kan du, säga. du kan ju inte säga, du kan ju inte utgå från premissen att om jag inte håller med så är det för att jag inte förstår ja, det jag kan ju vara jag... att du får mig att förstå bara att jag inte håller med också Jo, men saken är den att som du för en liten, liten stund nämnde att du ofta sitter i din lägenhet. Mm. Så kanske det var väldigt svårt att relatera till det jag ska berätta nu. Jag har gått på toaletter. Ja, ja men när man är på, på, på, på rock, rockfestival då är det liksom, det är ju bajamajer uppställt och liksom det är först till kvarn, först får bajsa. Mm. Det är liksom inga konstigheter, det är inte så här herr och dam och så där. Eh, och, och det är ju fint. Det, det flyter ju på. Eh, så var jag på, på föreläsningen i... i det var på det, före detta Läckerål Arena. Den heter Gavlerinken Arena nu, eh, tror jag. Nej, tvärtom är det väl? Nej, nej, nej. Den det, det hette Gavlerinken, det är som till Läckerålen. Ja. Eller Läckerål Arena. Ja. i folkmun Läckerålen. Men Läckerål har det lagt ner. Det finns ju inte längre i Gävle. Eh. <laughs> Okej. Okay. Så det är lite konstigt att någonting som är nedlagt ska sponsra stor arena, liksom. Mm. Så, så nu har du bytt namn till Gavler Ingen Arena. Igen? Äh, ja. Okay. Äh, men där var vi. Och äh, i första pausen så var jag ju kissnödig. För att du har och, mycket här. Nej, det här? nej, nej, nej. Alltså, nu, var, nu, nu är det tisdag föreläsning, alltså. Jaha, just det. Okej. Okay. Ja. Ja. jobbrelaterat. Just det. Ja, då förstår jag. vi äh, ska och, bli fortbildade. Du, ja. Eh, och jag gick ju då in på herrarnas och eh, ställde mig då i pisoaren. Som är liksom, då öppnar du dörren, då ser man pisoaren. Så du använder pisoare alltså? Eh, på offentliga om jag bara ska kissa, ja. Åh oh, jävlar, men tänk om de kommer in och typ ser dig. Ja men jag är inte den som är den. Jag, jag, jag är tar... jävla mycket den alltså, jag, jo, jag kan men jag, inte. det är inte direkt att jag har saker och ting att skämmas för. Jo, alltså man ska ju skämmas för sin penis. Ja men... Ja, jag, jag skäms inte för min penis. Ja, jag skäms för min. Ja, jag skäms också för din. <laughs> <laughs> men i alla fall. Eh, jag, jag ställer mig där och kissar i godan ro. Och så hör jag så här. <går> Fruntimmerssnack. Ja det är därför du inte ska dra fram den. Ja, men det Skulle du kunna är... kissa om jag stod och stirrar på din penis? Jag är på herrarnas nu. Ja men jag är en herre. Om vi jo. går in i ditt badrum nästa gång. Jag hälsar på dig jävle. Ja. Och jag ställer mig bredvid din toalett. Och så, ja, och så drar du jo, fram ja, kuken och så stirrar jag på den. Kan du kissa då? Ja, fast jag hemma sitter jag alltid när jag kissar. Så absolut, vi kan testa det. Mm. Du får väl låtsas att handfatet är en pisoar då? Ja. ja. Fast då får ja, du stå ja, på tå. Ja, jag har ju en sån här pall till barnen som de står på. <laughs> jag kan använda den. Ja, gör det. Men hur som, där står jag och kissar. Och så öppnas dörren och inkommer det kvinnor. Uh, och jag liksom så här men herregud det här är ju här är toaletten. Sa du det till dem då? Nej. Ursäkta, damer Jag, jag, jag kom ju på det. Jag, jag borde ju liksom ha bara vänt med om så här. Jaha. Men titta då. Nej, men jag kände så här och, och, men så jag gick därifrån och sköljde så sköljde inte av jag... den. Nej, jag gick inte jag sköljde, jag sköljde inte av den i någon hand fått dem. Nej. Nej, och, fan, jag hade glömt bort att du tvättar kuken i mitt handfat när du är här Ja, det gör jag Jag vet oh. För nytillkomna lyssnare, alltså, Tommy tvättar alltid sin kuk i handfatet efter att han har kissat ja, Har jag kissat så. hemma hos er, då har jag tvättat kuken i handfatet er också Ja, men, men, men vi, låter, vi behöver inte gå in mer på det mm. eh, Så går jag ut därifrån och känner, mig, känner li, en liten frustration och Jag vet inte om jag vill kalla det för ilska, men jag tyckte att vad är det här för sätt? För grejen är den att eh, den fortbildningen jag var på var ju då för anställda inom eh, utbildning i mm. eh, Lärare, eh, förskollärare och sånt. Och det är ju, ett, eh, det är ju fler kvinnor än män eh, som jobbar i det här yrket. Så att då var liksom, jag blev så såhär, jaha, men det här är ju typiskt. Eh, tjej, det, det är liksom enorm kö på, på, på damernas toalett. Herrarna är det inte det. Då går man in där. För att man är ju kissnödig. Och, som, och då blir jag så här. Som kvinna så är det... Det, det, det är det jag vill komma fram till. Det känns som att det, i, i, i vårt samhälle så är det mer legitimt för, för en kvinna att gå in på herrarnas och kissa. Uh, för då börjar jag, kommer jag att tänka på hur det liksom är när man är ute på krogen och sådär också. Mm. Då är det liksom shit, i tjejen på herrarnas. Och liksom killarna bara... Ho, ho, ho. De, de tänker hon kanske vill ha bokstaven D när de egentligen bara går in där för att de vill liksom slippa stå i kö på damernas. Mm. Och det var lite det jag kände här också. Liksom att, men men för, för om jag skulle bara liksom stövla in på damernas Om skulle du skulle ställa ett... dig i kön ja. till damernas det, det skulle trots bli ett att det inte liv. är någon kö till herrarnas. Det, precis, det skulle bli ett jävla liv. Ja, för det, det skulle vara ganska uppenbart vad dina intentioner är i så fall. Jo men vi Om du är redo att, är... att köa bara för att jo, komma vi, in i damernas. Ja, men vi ponerar att det är lika mycket kö på båda ställena va? Ja men om det är lika mycket kö så är det fortfarande väldigt tydligt. Okej, okay. men det, det är helt crazy. Uh, det är jättemycket folk på herrarnas. ja. Men jättelite på damernas. Ja. Och jag skulle gå in på damernas. Det skulle ju inte vara okej. Okay. Men, men det är mer okej okay att en tjej slinker in på herrarnas toalett. Ja. Alltså, jag, jag, jag, säger inte att, jag, säger, jag påstår inte att du tycker det. Men jag, jag påstår att samhället anser att det är så. Jo. Och varför, mm. varför tror du det så, Lidö? Ja, menar, det var väl lite det jag nämnde. Liksom att killarna blir så här... De blir så här, oh, det kommer en tjej på herrarnas. Mm. Att de blir glada över det. Mm. Med, Medan kvinnorna kanske tycker att det är äk... lite obehagligt. Ja, och bli, precis. Och bli äcklade. Ja. Du, du ska ju du ska inte komma här med din penis och tro att du är något. Nej, precis. För det är ju liksom det vi gör. Ja. Utom jag som skäms för min. Men typ du och vissa andra ni, är ju liksom, ni har ju ingenting att skämmas för. Nej. Nej. Och det, ja. Är, är det här någonting som är såhär, jobbigt för dig? Att inte du får gå in på damernas? Nej. Jag tänkte bara att det kunde bli en kul grej att prata med podcast. Jag jobbar ju nu i det. Ja, det gör du ju. Ja, och jag tror det var i tisdags eller onsdags som jag fick säga till barnen att eh, nu har Peter Pond dött. Mm. De har hittat Peter Pond död. Mm, och du, det är Robin Williams Men du vet ju inte dem Nej, men samlade du dem i en ring då liksom Nej, nej, jag, jag gick omkring eller? på gården Och sa det, random lite folk Sen så här, du Peter Bonet Precis ja. Och sen, sen gick jag därifrån innan de började gråta Och sen liksom, ja. jag vet inte vad som hände Nej De bara började gråta Ja, eh, Ja, precis och, Rob Robin Williams dog ju Ja, det blev ju en veckan. väldigt stor grej på internet Ja, som det brukar bli eh, när kändisar. Och han är ju faktiskt en stor kändis. En väldigt stor. Eh, bra. En duktig skåddes. Fort. Favoritfilm med Robin Williams. Peter Pan. Mm. Huk, menar jag. Ja, nej, ja. Det är inte min favoritfilm med Robin Williams. Jag gillar One Hour Photo. för fan jag tycker den är bra. Ja, ja han är creepy där. Ja. nej Jag gillar... Den, jag, jag, jag, nej, nej, inte gillar. Nu ska jag använda ordet älskar. Mm. Jag älskar när komiker gör um, mer seriösa roller. Mm. Jag tycker ja. när Jim Carrey Ben Stiller, Robin Williams. Det blir alltid bra. Ja, men det blir ju det. Det blir ju eh, det. När liksom personer som man, liksom man har en förväntning av hur de är framför kameran. Gör någonting helt annorlunda. Jag men jag menar, hans karaktär i One Over Photo, det är så jävla, det är sånt jävla mörker. så att det är liksom. Hemskt. Men, men som du sa, det blev ett stort jävla debackel på, på debackel. Det blev hej och hå. En reaktion. Rest, en reaktion. Rest in peace och så vidare och så vidare och så vidare. Och vi har ju pratat om det tidigare i podden att jag kan kräkas på sånt där. Mm. Eh, det tror jag tror inte du och... gjorde nu. Nej, jag vill ju, grejen är, jag vill ju ofta göra med lustig på något sätt. Jag menar, en typisk grej som jag skulle kunna ha gjort, som jag såg andra gjorde, det var ju att lägga upp en bild på Robbie Williams. Och skriva rest in peace. det var tråkigt. Ja men det var det folk som gjorde. Ja det, det är ju jättetråkigt tycker jag. Ja. Alltså inte, inte för att det är såhär förolämpande eller något. Det är bara så jävla tråkigt. Ja men det är en typisk luddig grej att, att göra. Eh, jo men, men så... det, det är mycket. Alltså det, det vore jätteroligt om de så här såg lite lika ut. Eller gjorde lite lika saker eller någonting. Men det är bara det deras namn låter lite likadant. Mm. Ja, men alltså, det, det, det, det, det är ju större humor i att lägga upp en bild på Bill Cosby och skriva rest in peace Morgan Freeman. Men precis. Det, det är ju roligt på riktigt. Ja. Eh, faktiskt. Och för ingen av dem är död heller, så det är extremt kul. Um, Fast det vet ju inte du. Om de är döda eller inte. Mm. Det här avsnittet ut kommit på fredag. Att, ja, precis. De kan ju ha dött igår. Ja, typ Morgan Freeman bara typ läste att Robin Williams är död och typ bara la av. Mm. Ja, men, ja, precis som, som äldre som människor hamster. ofta gör. Eller hamstrar. Ja, hamstrar också. Ja, jo, men jag, jag gjorde mig inte lustig över det här. Jag var väldigt subtil dock... Um, för jag ville liksom inte så, här... så det jag gjorde på sociala medier Tommy, jag vet inte om du såg det uh, jag, jag skrev Som Facebook-status och även På Twitter så skrev jag Hoken för jävla bra film mm. Och ett hjärta uh, Och på Instagram la jag upp en bild Alltså på filmaffischen från Hoken och ett hjärta Det var liksom så jag visade Mina Visade att jag tyckte det här var tr tr trist Att han dog mm. Och, och men jag känner ju inte eh, Robin Williams. Och, och, men jag måste bara, jag måste bara säga, bara flika in lite, och, bara, bara för att sparka lite på våra konkurrenter. Eh, jag lyssnade på, på uh, veckans avsnitt av Filip och Fredrik. Eh, Pratar och så, om engelska men, fortfarande? Ah, ja, ja jo men alltså det, alltså De, de kommer all... ju släppa det där, de kommer ju inte fortsätta med engelska. Nej men alltså det är ju all in. Do, do, Calling de, alltså, it. Det, ja, men alltså, alltså hela upplägget är verkligen så här, det känns som att de börjar vända svenska publiken ryggen och hoppas få tag i den amerikanska. Det Men, men, men de, de, de pratade också om, om Robin Williams och greiner den, då säger Fredrik Wikings Wikin, som så här, rest in peace man, och, och, och just det där man. ja ja det, och jag bara fyfan vad svensk du var där Fredrik Och det, och det är därför som jag säger Att, att, att, att de kommer inte Det går inte För att man, man kan tycka att man, att man är jättebra på engelska Och de är säkert jättebra på engelska Men mm. det, det är skillnad på Att vara så här, kunna engelska Och kunna uttrycka sig på engelska ja. jag, är skit, jag är jättebra på engelska Jag, jag, jag kan utmana Båda dem mm. När det kommer till engelsk grammatik Any day en idé är varje dag på engelska för övrigt. Men jag kan inte uttrycka mig på engelska som jag kan uttrycka mig på svenska. Nej, och alltså, det man kan det... göra sig förstådd, men det kommer inte bli så här: nyanserat, färgstarkt. Ja, ja, Risken är det att spack. du också skulle använda ordet man, till exempel. Mm. Och, och, och jag, vet, jag vet ju att när jag liksom har varit i, i engelskspråkiga länder eller pratat med folk som man liksom snackar engelska eller amerikanska med. Jag, jag, alltså jag, överan, o, jag använder ordet fuck hela tiden. Det är liksom så här, yeah, fuck yeah, that's fucking great. <laughs> det är ju så jävla fånigt. Ja, jag, jag, det säger, jätte, jä, jä, jag, jag säger like hela tiden. Ja, just det, du sa, du like when I was like, För yeah. jag måste ha betänketid. Jag måste ju tänka i förväg på ett annat sätt när jag pratar engelska än när jag pratar svenska. Oh. jag måste typ ha fyllerord som, mm. som, som, som köper tid medan jag tänker i förväg. Mm. Det är så alltså det går ju inte. Alltså, mm. de jag tror de överskattar sina, sina engelska förmågor. Ja, så är det ju. Men, men, men det var bara ett litet lite sidospår, för, för alltså jag, jag, jag skrattade ju högt när, när han säger rest in peace man. Ja, bara, bara det att säga rest in peace och taget stör jag mig på. Ja, men hur som haver, saker är, Robert Williams hade dött, uh, självmord. Uh, är, det, är, det, är, det, är det fastslaget? För att nu, nu, har... nu är det faktiskt folk som kommer lyssna på det här och litar på mm. vår så här, research och integritet. Vid inspelningens stund så har jag inte hört någonting annat. Um, jo, men är det fastslaget och inte bara spekulationer? Eh, alltså spekulationer, det var väl polisen själva som sa det, det är ett förmodat självmord. Ja, förmodat. Ja. ja. Uh, men det saker... det, Vi ska inte, vi ska inte smutskasta Alltså, nej Det är inte smutskastning mamma, men... Fast min mamma läste högt för mig Om det var från Aftonbladet Och det stod det liksom att han hade hängt sig Med ett skärp Och, och Det känns ju som att det är Lutar åt att är, självmord är ju inte en olycka <laughs> Du? Vad heter det? Aro Fixation Ja som, vad heter han? Michael Hutchins i excess va? Var det inte han som hängde ja, i garderob? Ja Mm. Och flertalet andra. Så, ja. nej. Nu, mm. Innan jag vet om kuken var framme eller inte så utesluter jag inte stryp sex. Nej, Men vi förmodar att det var ett självmord i alla fall. För det, för, för det har jag gjort och det var det som berörde mig. För, för att eh, Williams led ju av eh, depression och han hade, han hade ju även fått, eh, han hade diagnosen bipolär. Mm. Eh, och det var ju det som, som gjorde att, att det blev mera verklighetsförankrat på något sätt hos mig. Mm. Då jag liksom har levt och lever med eh, bipolaritet i, i min i närhet, min nära närhet liksom. Mm. Och det är liksom all, allt som... Nu ska, jag, nu ska jag inte få det att låta hur bräckligt öntåret som helst. Men det är ju lite som så att allt som krävs är en lite för djup svacka för att någonting hemskt kanske ska hända. Exakt. Och det är, och... Det är ingenting som den personen egentligen vill. Nej. Utan det, det är bara någonting som händer när, när råkar bli en alldeles för djup dal. Mm. Och det, det, men... är, det är liksom självmord mot deras egentliga vilja och det blir liksom bara ännu mer tragiskt då. Mm. och det är det som är grejen liksom. för, för det, det, det är därför jag liksom så här kände jag, jag kan inte vara typiskt luddelustig över det här nu för det här är någonting som jag alltså, jag, jag, jag känner igen det här. det är någonting jag kan, det är någonting jag vet vad det handlar om eh, om, om liksom någon dör av jag menar, Lauren Bacall dog ju också, dog väl dagen efter och hon var ju typ 89 år gammal det var inte så konstigt att hon trillade av pinn. Och det är inte så jävla sorgligt heller. Jag tycker inte det är ett när gamla människor dör. Nej, precis. Eh, men, men när det liksom är på det här sättet. Jag menar, visst, jag, jag tyckte det var skit... Jag menar, Heath var inte, det var inte så länge sedan han dog till exempel. Eh, och det tyckte jag bara var så jävla sorgligt för att han var ju så jävla awesome. I rollen han hade gjort. Och går han och dör. Mm. Då, blir man här, då blir man så här, men det var ju onödigt. Nu kan inte jag se dig i filmen filmer mer liksom. Det, det blir ju liksom en kulturell förlust. Ja men precis. Och, och alltså det ska vi, inte, vi ska ju inte, inte sitta och liksom nedvärda Robin Williams. Jag menar Han var ju jättebegåvad och så också. Men i och med att det är då ett förmodat självmord och, och, och, och, och man vet vad det är som ligger bakom och vad som är grunden till det. Eh, och då jag har det ja, men som jag sa, liksom nära mig. Eh, då, då, då, då, det blir ju liksom Ja, det blir ju jättedeprimerande och du, du, du förstår ju vad man får för, för du, du förstår ju, för du vet ju precis vad jag pratar om eh, vad jag får för slags eh, tankar mm. för, för, som du säger, det krävs bara en liten, liten alltså svackan är lite djupare än vad den brukar vara och då går det som det går liksom mm. det, det blir som för, för stunden liksom det är det, det, det. Nu, nu kommer det här kanske låta jättehemskt, men det är ju liksom en sak om personen har gått i flera år och inte velat leva. Mm. Och sen efter, efter allt, liksom, efter att personen har försökt besluta sig för att nej, jag vill inte leva längre. Och det kanske har hänt någonting som det inte går att komma över. Jag, jag, jag kan faktiskt... Jag tror jag kan förstå det. På, ett, på, ett, på en viss nivå. Även, mm. även om. Även om jag har. Liksom den här överlevnadsinstinkten intakt. Och inte skulle vilja. Ta livet av mig. Eftersom jag inte har upplevt någonting som. Är på den nivån liksom. Men. Just det att det. Det blir, det blir så impulsivt. Mm. Gör det bara. En, så jävla läskigt liksom. Det finns ju ingen är... ch chans för omgivningen att hjälpa ens då. Nej. För det finns liksom det är, ingenting att göra. Och det är det som är... För jag, jag, om jag relaterar till mig själv personligen. Jag, menar, jag har ju haft så otroligt mörka perioder liksom. Och jag, alltså, när jag, verkligen har, jag har suttit och tänkt liksom så att Nej, men undrar om, om det inte skulle bli bättre för alla om inte jag fanns liksom. Uh, liksom då när jag har haft sådana stunder i livet. När liksom, jag har bara fått skit på mig och liksom... Men vad, vad, vad fyller jag för funktion, liksom? Fan vad podden bara... skulle bli tråkig då. Ja, jag vet. Då, då skulle det bara vara du. Ja. Mm. Vad, ska jag, vad ska jag göra? Ja. Vad fan skulle du göra då? Du sitter och pratar om Robin Williams själv. Mm. Alltså, du frågade ju mig i början vad vad, vad jag tyckte hans bästa film var. Mm. Nu har jag suttit och funderat igen Och när du börjar prata om så här... Äh, relationer och familj och sådär så tänker jag liksom undrar om inte hans min, min favoritfilm med honom är reklamfilmerna han gjorde med sin dotter som heter Zelda, Ja. för eh, re-releasen remaken av Ocarina of Time till mm. 3DS kan, kan vi uh, inte dra, alltså innan du fortsätter, då vill jag bara dra en parentes där också Tommy, ja uh. um, Tyckte du att, tycker du att det, att det räknas som en spelnyhet att Robin Williams har dött? Nej. Nej, bra. Tycker jag tycker inte. För det var också någonting jag störde mig på. Det var ju flera spelsajter som hade den nyheten. Ja. Enbart för att han har dött sin dotter till Zelda. Ja, och, det, och, det, och det stör mig. Och för och, att och, och har gjort den här reklamfilmen. Mm. För han var riktig gamer. Jag menar, hur många kändisar är här som... Jag menar, jag tror Heath Ledger spelar tv-spel. Alltså, det, det gör... De, de kan säga vad fan de vill. Alltså, jag vet inte vilka gaming-siter som, som det var som lå upp dem, men de kan säga vad... FZ.se bland annat. Ja, nej, de kan säga vad de vill. Det där är bara clickbait. Ja, absolut. De, de, de, de vill, ja, ah, Robin Williams har dött. Hur kan vi få klick på det? Jag älskar FZ. Jag rådiggar väldigt många som skriver på FZ och är mm. associerade med FZ. Men det där är inte någonting annat än clickbait. Och de kan säga vad de vill. Jag, kom, jag kommer inte ha, jag kommer inte, man kommer inte kunna övertala mig om något annat. Nej. Det är ja. Ja, henne som, som, som mina tankar går uh, mest till. För att jag skiter i att det där är en reklamfilm. Jag skiter, mm. i, jag skiter i att en, en, en, en, en, en produktion för att sälja en, en så här kommersiell produkt till, till massorna. Jag skiter mm. i det. Den var så, de, där, de där klippen... Och så jävla varma. Mm. De, de där, alltså, det var en sån jävla varm, mysig far- och dotterkemi mellan de där två. Helt underbara filmklipp. Och han hade sitt jävla mysiga tomteskägg. Mm. Och, och hon sitter där och är söt och heter Zelda. Och de är så mysiga tillsammans. Och det, är liksom, det, det var det första som jag tänkte på när jag läste att han hade dött. Att hans dotter Zelda som han har en till synes underbar relation till. Uh, måste nu leva med att uh, hennes, hennes pappa har begått självmord. Det, det är för jävligt. The first time I saw you, I knew we'd be linked forever. For you I travel to the four corners of the world. I faced adversity. I became a hero. Dad. I saved your kingdom. Dad. Yes, Zelda? Are you mixing me up with the princess again? Hard to say, you're both pretty magical. Det händer ju så otroligt mycket i ditt liv just nu Tommy <laughs> Det gör det faktiskt Det är uh... en jävla brudalbana av uh, lycka och uh, Inte sorg men lycka och tråkiga saker Ja alltså Det, det, alltså det som har hänt nu Ja, senast idag idag Tommy, alltså igår torsdag, eh, tog du steget in i 2000-talet eh, när det gäller telefon, mm. mobiltelefon. Mm. Du, om, om jag har fått eh, förstått saken rätt nu Tommy, nu har du alltså en iPhone ja. som du kan surfa med var du än befinner dig. Ja. Har du, du har skaffat dig ett abonnemang. Ja, alltså jag... Äh, nu har jag så här... Äh, hur, hur, många, hur mycket surf har du? Tre gig. Okej, okay, ja. Mm. Det, jag vet inte om, om... Jag vet inte hur det räcker. Men du, vet, du vet ju du vet hur mycket jag håller på med min telefon. Jo, men jag kommer ju inte kolla på filmklipp och... Jag kommer absolut inte lyssna på musik. Det är en sak som är säkert. Nej, nej men du vet ju mycket jag gör. Ja. Och jag hade... 10 gig förut och när jag skulle byta abonnemang då, då, då sa de att men du, du, du kommer aldrig upp du, du ligger strax under 4 eller 4 gig i månaden så du kan, då kan du likadant ta 5 gigs abonnemang. Vad snälla de är. Ah, jo men jag har varit kund där som lanserades i Sverige. Okay. Äh, så att, ah, 10 gig är jävligt mycket faktiskt. tar Jag det är det. Att filmklipp och så är inte så jävla högupplösta när man kollar på dem på telefonen så de är förmodligen inte så stora. Eh, kollar man på Netflix så är det ju alltså, HD alltså det är ju den, det är sån kvalitet. Kan, det är ju onödigt. Ja, men så är det. Kan man inte sätta den på 2,40? Det, det vet jag inte. Varför skulle jag vilja det? Det är för att det är en jätteliten skärm. Ja, men sånt där vänner man sig vid. Ja, just det. det oh, mm. Fråga. Mm -hmm. mm. Det här är den viktigaste frågan nu för fan. Vi, vi, vi, alltså nu, nu vi kommer, vi, det här är ju någonting som vi verkligen måste gräva i nu. Att du har skaffat dig en, en, en, en telefon som fungerar. Mm. Du, du, du twittrade till mig att eh, nu ska jag gå och bajsa med telefonen för första gången. Ja. Mm. Gud. Eh, vad När du bajsade då, vad, vad gjorde du? Inte på telefonen. Bara. Nej, nej, nej. nej. Ja, men då kan jag fråga dig på en gång. Har, har du kollat på det på telefonen och runkat? Nej. Du kommer göra det, Tomé. Uh, jo. Så alltså, ludde det, var så länge sedan jag runkade. Ja, mm -hmm. <laughs> jag får ligga så mycket, jag behöver inte runka kick. Ja, men jag eh, jobbar ju också. Jag har ju ja. inte tid. Och, och det ska jag säga, det tycker jag är jättebra av dig att du låter bli att runka när är på ditt jobb. <laughs> uh, men, men, men tro mig Tommy, du kommer, vad heter göra det. Och jag, jag, jag räknar kallt med att antingen kommer en tweet eller så får jag ett sms när du har gjort det första gången. Uh, det tror inte ens att jag hade behövt säga till dig. Utan när du hade gjort det, då hade du varit tvungen att höra av dig till mig. Men var, vänt, varför skulle jag göra det? Va, vad är situationen då jag skulle göra det? Situationen är... Eh, du går på toaletten. Okej. Okay. Mm. Ska jag sitta och runka på toaletten? Runkar du aldrig på toaletten? Aldrig i livet. Du har inte småbarn. Nej. Nej. Så jag går ut hit i varusrummet och sätter mig i en bekväm soffa. Mm. Ostörd. Jag är ju i den situationen att jag behöver ju... Alltså, saken är den att jag... Jag, har... eh, jag, jag, jag vill bara liksom lägga till lägga till handlingarna att, att, att nej, å, å, nej jag, gud vad det här blir dumt jag, jag onanerar efter att barnen har gått och lagt sig. Ja. Så nu folk fick upp en bild av att liksom så här, jag, jag står och typ fixar pyttepanna och, och blir så här akutkåt. Och, ja, och låser och in det på toaletten och de typ är hungriga och så här pappa, så här, står på, pappa, ja. håll käften! Pappa! Så är det ju inte. Men, men jag, jag gör ju det ändå på toaletten för att jag menar, det finns ju risk att när jag är mitt uppe i, i liksom ett av favoritklippen med, med Christy Mack eh, bara kort eh, det finns idioter och sen finns det sådana som hennes ex. Vad var hans ex när, när det hände eller är han det nu efter att det har eh, han, De gjorde det i maj. Eh, Okej. Okay. Eh. Kort recap, Christian Mack, en jättekänd påskådare har blivit brutalt misshandlad av sin före detta kille som är MMA-stjärna. Jag vet inte varför jag var tvungen att betona att han är MMA-stjärna. Det är som att jag för att, för att han... påstår att alla MMA-stjärnor är dumma i huvudet. Nej, för men att... alla MMA-stjärnor måste ju komma förbi en spärr som, som säger... Slå inte en annan människa så hårt du kan i syfte att skada den människan så mycket du kan. Ja. Eh, De flesta du... av oss har ju en spärr som gör så att vi inte kan göra det om det inte är så här, på liv och död i självförsvar. Mm. Jag, skulle, jag, skulle, jag skulle aldrig kunna slå någon annan så hårt jag kunde. Aldrig. Mm, då, då skulle jag behöva vara i livsfara. Jag har blivit påhoppad och jag var inte ens nära och, och, och slå i självförsvar. Jag har liksom den spärren. Och du, du skulle ju aldrig göra det med uppsåt att döda heller. Nej, men Nej. Så, och, om jag skulle hamna i en fight så skulle jag vara körd, så det inte det gick jävligt illa och jag låg jävligt illa till. Mm. Uh, och om man ska vara i en boxningsmatch eller en MMA-match eller något sånt där, då måste man rasera den spärren annars är man körd. Om, mm. man, om, man, om det finns någonting inom en som tvekar inför att slå en annan människa så hårt man kan i syfte att skada så mycket man kan då har man ingenting i ringen att göra. Nej. Så därför tror jag att det, det finns att det är väsentligt att han är äh, MMA-stjärna. Ja, Sen säger inte jag, har... jag att alla MMA-stjärnor in, inte kan så här, tygla sig utanför ringen. Men jag men... kan garanterat säga att i snitt när det kommer till testosteronnivå och, och muskler och den här frånvaron av den här spärren så är MMA-stjärnor förmodligen mer våldsamma än andra. I... Och håller ja. sig på grund av sanktioner som kommer drabba dem om de ballarur utanför ingen. Men, ja, men, ja, men saken är den också. Jag menar, Jenna Jameson var ju, nu har jag helt och hållet glömt bort vad hennes för detta heter, men han var ju också MMA-stjärna. Eh, och det tog abrupt slut mellan dem på grund av att han misshandlade henne också. Och det verkar vara en grej liksom, är det MMA-stjärna tillsammans med en påreskåd? Ja, var han tillsammans med en också? Det Nej, kanske är det bara var bara snarare våldsamma yrken som jag syftar ja. på. Nu, nu, alltså, vi, vi skulle prata om hur jag onanerade när vi kom in på det här. Mm, det är typ ruddesonani hur, hur, och kvinnomissandel. Hur, hur, hur kommer vi tillbaka till det? Jo, vi, vi håller på att prata om din smartphone. Ja. Just det, och, och jag sa det att jag, eftersom jag är småbarnsförälder så är toaletten jag går till. Och alltså, det, det är ju så Tom att även alltså, när jag är barnfri, det, jag ber mig in på toaletten i alla fall. Nej, men jag, jag, jag, jag blivit som Det är en som vanlig grej. Är, är det lite så här är toaletten är lite betingad för dig nu? Det, ja, alltså det, det kan, enda skillnad är enda skillnaden att jag, kan, jag låser väl inte dörren när jag är ensam. Kan du Det är väl enda skillnaden. Kan smått relaterad fråga lite snabbt. Mm. Har har du någonsin lyckats kissa med 100 stånd? Nej, det, det går inte. inte. Nej, det går inte. Det går inte. Det går inte. Det går inte. Det går inte. Så om, om det är någon typ, såhär, kvinna som har en, en fetisch för att typ mannen kissar i henne medan de har sex. Mm. Helt omöjligt att uppfylla den fetischen. Ja, men alltså det går inte att kissa med stånd. Nej, det är någonting mm. som blockerar. Alltså ja. det är inte bara det är praktiskt att såhär, strålen, att man måste säga böja ner den i toaletten. Nej. Utan det, det kom, kisset kommer inte ut. Alltså det går ju att kissa med stånd, men inte med praktstånd. Nej, utan då måste man såhär, vänta tills den slaknar lite grann. Och ja. sen får man typ pressa. Och det är skitryggt. Och så typ sprutar åt alla håll och kanter liksom. Och strålen blir så här jättestark. Mm. För man tar i så mycket. Men tillbaka till din telefon. Du har inte kollat på porr på den än. Nej. Du har skaffat Instagram Tommy. Oj, oj, oj. Ja det har jag få Instagram. Hur och Hur många bilder du har du nu? Typ 5-6 stycken. Du är ju ganska flitig tycker jag. Oj. Det är väl en bild om dagen i snitt. Ja, ah, jo, jo. Och du, du har ju skrattat åt ett par av dem. Ja, du, du, är det är det bra är det kvalitativa uppladdningar jag gör? Jag, jag, jag tycker du är rolig, Tom. Jag, jag märker också, eftersom jag känner dig. Ja. Eh, jag, menar, jag, jag som har Instagram en tid, jag kan ju liksom bara så här, ta kort bara för att typ visa att här, här är jag nu. Liksom. Det skulle du aldrig göra. Du har ju en tanke eh, bakom varje bild. Du, du, du ska ju skriva <laughs> något putslustigt eh, och sånt där också. Ja. Och lite... Du är väldigt ironisk i tonen på Instagram, oj, måste jag säga. Oj, oj, oj. Ja, men men och du har ju faktiskt fått en del följare också, tack ja, vare att du har att jag, ju pimpa ut mig. Jag gjorde en shout out ja. eh, på Instagram. Och det, var, det är väl kul att, att det är lite fler folk som... Alltså, som... jag får ju lite ångest. För att när, nu, nu har jag ju uppemot hundra följare och jag har inte ens varit där. Jo, jag har varit där en vecka nu, tror jag. Mm. Ja. Ehm... Um, jag får ju lite dåligt samvete för jag kommer ju inte följa tillbaka alla dem. Jag tror jag följer sju personer. Mm. Så jag, jag mår ju jättedåligt över... För nu, alltså, där har vi den där vill vara trevlig och, och snäll och schysst. Men, saken är den att du, du har ju inte ens börjat följa liksom, eh, sådana typiska personer som du ska följa. Nej, alltså jag, jag har inte, jag har inte grävt djupt i det där. Jag, nej. Jag tror att jag bara kommer följa personer som jag faktiskt träffar IRL. Mm. Som jag faktiskt har någon behållning av att se så här, snapshots ur deras liv och tillvaro. Och förmodligen tjejer. Ah, inte om jag inte träffar dem regelbundet. Okej. Okay. Nej. Mm. Det kommer inte vara som du då då dating site för mig, det där. Det där. Instagram har varit ja, min dating-sajt. Ja, jag site, vet ja. inte hur många du har lagt med från Instagram, alltså. <laughs> en. Nej! Jag vill vänta nu. Hur fan, var du ljuger, Lude. Nej nej Nej, nej, nej, alltså, alltså, det är Alldeles för sent för att försöka få dig att låta gemitlig eller vad man ska kalla det. Nej, men vad Det är klart att det finns en del på, på Instagram som har Instagram som jag har. Okej, okay, men du menar att med... du, har inte, du har inte hittat dem där? Nej, det är fan bara en. Jag har det låter sjukt otroligt i mina öron. Och jag tror att du kommer få uh, rätta dig själv där i framtiden. Mm. Ja. Nej, får... om, om ni är någon som har hittat Ludde på Instagram och sen lägger med honom, hör av er. Ja, Förresten, förra veckan bad vi också folk höra av sig och jag har inte ens kollat mejlen. <laughs> Ska vi, ta tar det i slutet, för fan och vi är värdelösa. Vi tar det i slutet av programmet då. Men vi måste, vi gissar, ber våra listor på saker. Tänk om du, och så kommer vi bli, vi kommer bli sura när vi ser att, att inboxen är tom också. Ja, men tänk om inkorgen är full. Då blir och vi glada. Ja. Det blir ja. Det. ja, men åter till, till, till, till uh, vad heter det du och din smartphone. Har har du installerat Facebook på den? Ja. ja och okay. Skype. Och Skype, ja. Uh. Och Precis. och Tinder. Nu. Vi pratar Tinder. Det är dags att göra grejen i den. Alltså jag vill bara kort säga att, att uh, jag har ju uh, i, i, i många veckor nu uh, påstått att mitt Tinder är trasigt och att det är en skitapp. Men uh, Nästa vecka, eh, då, då, då, då ska jag svara på om jag har om jag haft fel eller inte. Eh, så jag återkommer om det är då. Ja. ja. Men Tommy, eh, får, jag, får jag bara komma med lite snabba, vad heter det? Egna tankar kring Tinder och få se. För du, du har ju klarat av det nu som du skrev till mig. Jag har varvat Tinder. Ja, det tog eh, slut på, på personer inom en rad. av, jag tror det var 17. 60 eller 70 kilometer mm. Så du var klart liksom Ja, jag var varit in där Så man vänta tills det kommer fler då, då Som jag ser som så här gratis DLC Ja, precis Fan, vad bra ja. Jag ska komma med några påståenden Tommy Jag vill en så... fråga först ja. Hur många matchningar har du? Ja, hur många matchningar jag har fått ja. Totalt ja. Två, Tre Det står högst upp Hur många det är uh. Även om man tar bort dem? Nej, tar du bort dem? Ja, men jag, har ju, alltså jag har ju fått matchningar på grund av att jag har dragit åt fel håll. <laughs> då får man ju så här panik. Så. Då, då måste du skicka ett meddelande till dem och, och berätta det. Jag råkade dra dig åt, åt, åt vänster. Jag vågar aldrig dra, jag trycker på knapparna istället. Okej, okay. hu hur många... Alltså, ska, ska, jag har alltså liksom fyra matchningar. Har alltså, du? Jag, jag, nu? Nej, nej. Nej, nej, alltså jag, ska, jag har haft totalt åtta matchningar. Nej, nio. Oj. Men då är fyra av dem, Tommy. Uh -huh. Det är alltså det är kompisar till mig. Okej. Okay. Uh -huh. och, och, och kommer upp när man känner då drar man inte till vänster. Är, är, det, är det nej? Vänster är nej, ja. Okej, okay. uh, okay. jag, jag trodde att jag hade ett väldigt lågt antal matchningar för att jag Så typ kryssar nästan alla. Ja, men då är det alltså fem liksom, Strangers som har blivit matchade med mig sedan jag skaffade Tinder. Hur länge sedan är det? Uh, det Längre än vad jag hade i alla fall. Jag har, bara, jag har haft den i en vecka nu och 15 matchningar. En, en, en kompis till mig, hon var. Ja, alltså när jag hade 75 matchningar, då tog jag bort lite. Ja, ja, ja. Gabriella hade ju över 200. Men vad fan. Ja. Ja, hur många har du då, Tommy? 15. Ja, du är bättre på Tinder än vad jag är. Ja, eller, eller så är du petigare än vad jag är. Mm. Alltså, det är, alltså det, det är det första jag ska göra. Nej, ja, jag petigare än vad du är. Nej, alltså jag alltså, är ju ganska kräsen på Tinder. Om, om, om, om personen inte har någonting gemensamt med mig. Alltså när ja. man ser där vad man gillar på Facebook. Mm. Och... Alla. Alla gillar fastighetsbyrån. Jag Mm. Nej, men vänta nu. Nu vet jag nog vad du menar. Det har var skämt va? Nej, alla gillar fastighetsbyrån på Facebook. Ja. det har inte jag merkt. Jo, men det var ju för de hade den här de hade den här grejen att man kunde göra test eh, vem man skulle flytta ihop Just med. det, ja. Ja, och precis. Så alla, ja, jag, alla Jag har, har... ju inte, jag har inte gillat det, så jag ser ju inte när jag har det. Nej, precis. Har precis. Inte grejer, Nej, men alla gillar fastighetsbyrån. Men om man inte har någonting här: Spirited Away eller något sånt, eller i gemensamt med mig, mm. och om man inte har skrivit en presentation mm. då måste man hit... vara jävligt söt om man ska bli ja av mig. Ja. Så jag är jättekräsen. Ja, men, men det måste vi, när vi ses nästa gång ja. då måste vi liksom bara för sakens skull sitta och tindra bredvid varandra och se hur många eh, liksom vi ratar och liksom gillar ja. i, i snitt och sådär så, um, så tävlar vi Ja, men precis. Okay. Och, och, ja, men under en helg så ser vi vem som får mest matchningar under en helg Ja, då nu. Ja, men, nej, men det är som ett test bara. För att vi ska kunna liksom ha, ha material till podcasten. Ja, jo, precis. Du, du tyckte ju att eh, Bruda gjorde någonting fel på Tinder och hörde jag. Ja, vad var det då? Jag vet inte. Du, du sa att du skulle berätta vad tjejer gör fel på Tinder. Det är ju väldigt många som står med solglasögon i skidbackar och sådär. Jo, just det, det är sådana saker. Just det. just uh... det. Fast det var något specifikt ju. Ja, det är Någonting jättemycket specifika saker som man kom på. Och jag fattar ja. inte varför man inte skulle skriva en presentation. Ja, men alltså det kan vi ta på en gång. Man måste skriva presentation. Man måste, alltså jag mår dåligt när jag tindrar. Alltså jag menar, dåligt. Jag blir, jag blir nedstämd och olycklig av att tindra. För att mm. när folk inte har någon presentation och så har de tre, fyra bilder. Mm. Och så ska jag, får jag jag får ju världsångest av att Trycka jag eller nej på den här personen bara utifrån tre bilder? Det säger mm. mig ingenting. Mm. Tänk, jag, måste, jag måste få veta någonting om personen. Mm. Någonting. Jag kan inte sitta och döma utifrån utseende Det är skitjobbigt att sitta och döma folk utifrån utseende Ja. Och, och man ska ha mer än bara en bild. Det kan ja, det med om. man döma Ja, det måste man ha. Men, jo, men så, jo, nu vet jag vad det är jag stömer på. Vad i helvete är alla tjejer så jävla längdfixerade för? Tycker Ty Ludde som en eh, kort man. Ju, ja, exakt. Alla, det, typ, det känns som att alla skriver ut hur långa de är. Jo, men då ska du besöka sexkontaktsajter. Där och alla skriver att... ut hur långa männen måste vara för att de ska ha en chans med de där kvinnorna. Jo, och, och, och det är det. För, för, jag men, när de skriver ut sin längd så skriver de så här... Jag ser helst, eller jag vill att du är längre än mig. Ja, ja. Och då är det så här, men för fan, ge mig en ärlig chans. Nej. Fuck you, jävla dvärg Ja, precis. Ja, men det är så det är. Sorry. Ja. Alltså, ja, men, om, om det, det... fanns ett, ett enda fysiskt attribut som kvinnor eh, värderar högst hos män, så är det längd. Mm. Ja, och då inte på penis, utan längd, ja. överlag. Ja, kro kroppslängd. Kvin ja. Nästan alla kvinnor vill Tycker att det är viktigt med en lång man. Mm. Och det suger för dig och mig. Ja, det. Är. Och något annat som suger för dig och mig. Det är att det verkar vara sjukt. Eh, det här med att träna. Hur fan ja. vad tjejer verkar träna. Nej, nej. Om, om, om tjejen tränar, då är det nej direkt. Ja, ja absolut. Alltså, det, det spelar ingen roll. Alltså Det, det är så här. Okej, okay, tre av dina fem bilder är när du är på gymmet. Mm. Vänster. Ja, nej. Och det, det spelar ingen roll om, om, om det är för att så här, man tänker att ah, då kommer hon vilja att jag tränar. Nej, nej, nej, nej. Om du det, tränar och om det är så viktigt för dig så att du så här, identifierar dig som någon som tränar då säger det någonting om dig som en person som gör mig ointresserad. Så är det bara. ja Och sen, Tommy det här med att åka båt. <laughs> ja, med solglasögon. Det är så många blonda kvinnor med solglasögon. Jag orkar inte. På båtar, Tommy. Ja. På båtar. Med ett glas champagne eller något. Men vad är grejen? Jag vet inte. Och, och då blir jag så här. Jag Okej, Okej. Okay. Okay. en gång hade du turen att hamna på en båt. <laughs> och det vill du visa upp nu. Mm. Så, att, så att du ska ge en bild av dig själv. Eh att här sitter jag och har det bra på en båt. När, när du egentligen bara får mig och Ludde att känna att aha, hon, är van, hon är van vid en standard som vi inte har en chans att upp till. Vi kommer inte kunna tillfredsställa hennes eh, grundnivåkrav på tillvaron. Vi har inga pengar. Vi har inga båtar. <skratt> Avsnitt 27 är slut. För den här veckan, Tommy. <laughs> uh, <laughs> Avsnitt 27 kommer tillbaka nästa vecka. <laughs> ja, precis. Oh, fan. Ja, men vi är trötta av det här. Det är jobbigt. Ja, det är det. Uh, nu, är sådär, nu är jag sådär svettig igen. Men jag vill faktiskt säga det att inte alls lika svettig som jag var de uh, tidigare veckorna. Nej, nej nu fryser vi en Ja, nu börjar det faktiskt bli mänskligt. Igen. Jag längtar till höst och jag längtar till att eh, terminen ska börja igen. Ja. Jag kommer gå in i så jävla bra klass. Ja. Massa coola människor. Och det, det, det kan vi säga på en gång. Vi, vi kommer ju självklart finnas med er eh, under hela hösten. Minst. Eller hur? För vi, vi känner att det rullar på. Det går bra det här. Eh, det enda vi saknar det är väl det att vi vet ju att det är en hel del som lyssnar på den här podcasten men vi vill att det ska synas också. Gå gärna in på tommoludde.se och, och kommentera på, på avsnitten. Gilla oss på Facebook för behöver så alltså, mm. Borde inte du lägga upp länkar till avsnitten på Facebook? Du lägger upp en bild och säger gå och lyssna. Ja, jag vet. Lägg upp en länk ja. också. Ja, men det är så jobbigt. Ja, det är jag, jag, jag, jag vet. Jag tänker att de, de, som, de som gillar podcasten, de prenumererar väl redan. Ja, det är mer klart. som en påminnelse. liksom. Ja, nu ja. är det fredag igen. Här är vi. Titta ja, här. Ja. Fräs bild mm. som gör dem ja. lite sugna. Och det som vi bad om förra veckan som vi nämnde lite hastigt tidigare avsnittet, alltså, skicka gärna in ljudklipp. Det är det Den, första jag nu, tänker kolla nu när vi, när vi klickar på stopp här. Ja, gör det. Uh, så att uh, till nästa vecka så det kanske kan bli jag menar det är snart avsnitt 30. Åh, oh, ja, vi kanske ska ta läsa ljudklipp då eller ja, fan var... lyssnare. Ja, var, var tionde avsnitt är ju specialavsnitt. Och det, mm. jag menar, det är, bara, det är bara några veckor kvar tills vi kommer till nästa specialavsnitt. Skicka in ljudklipp. Hjälp oss att uh, fylla en timme med, med tokigheter. Uh, vad ni gör med det, det, är upp till er liksom. Men, men kom igen nu, Det är det en, er en chans för 15 minuter? Uh, så att säga. Men skicka inte in 15 minuter långa klipp. Nej, nej, nej. Utan du, det, det är som. Liksom, jag tror att de flesta förstod vem jag menar när jag säger så. Eller ja. Men du. Mm. Hej då. Hej då. I'm on Whipping out my coat, you can't stop me, motherfucker, 'cause I'm on a boat. Picture trick, I'm on a boat, bitch. We drinkin' Santana and champagne 'cause it's so crisp. I got my swim trunks and my flippin' loppers. I'm flippin' burgers. You at Kinko's straight flippin' cabbage. Show!